Hoofstuk 59, 21 maart 2017, om 11.15 die aand Sag omvou ek jou met my jylle weese, Rustig hou ek jou vast terwyl jy slaap, Sagkens vloei ek ter jou are en vul elke hoekie en draaitjie van jou vlees met my gees, Wat jou vernie en hernie, elke oomlik. Langmoedig wag ek dat jy achterkom, dat ek die ene is wat jou beweging, Jou bewissein, jou besluite is, Eenvormig, toch verskillend het ek mense gemaakt, nazies en volke. Ek is die barmhartigheid wat jou hart laat klop, jou tanden versterk en jou hare laat groei. In elke been is het ek wat die bloed bloedvorm gee, ek wat die lede maat hulle bewegingskracht gee en die ligmente onderhou. Jou nie is vir ek met my levensasem die oomlik dat jy gebore word en vandaar al verlaat ek jou nooit. Ek is selfs die asem in die mees verachtelike weesel op aarde, want ek bou alles op. Alles wat lelik en verachtelik is, word dier procese boe jylle viermal plek gereinig en gesyver en weer in nieuwe vorms gegiet. Mensen loop op hierdie aarde rond, soekend na my, terwyl ek die bloed in hulle aarde is. Kyk na my in jou oe en die spiel, wanneer jy weer jou gezicht was. Soek my in jouself, so dat jou poorte kan oopgaan, wanneer jy besef hoe kostbaar jy vir my is. Wanneer jy besef, dat jy so wonderbaarlik geskapen is, dat daar altyd niewe plek is in jouself om my dieper in te laat. Jy is ek, jy is myne, my kind. Sag jy streel ek jou wange, jou haare, wanner ek oor jou waai en my wind jou jyle weese aanraak. Sag spoel ek oor jou as water wat jou reinig. Stevig en sterk is ek onder jou as bodem vir jou voet om op te staan. Sterk soos jou huis, omring ek jou in die baksteenmire wat jou beskid en beskermd in die elemente en boosdoeners. Sag is wanneer jy seer krij, en ek roep jou om jou te vertroes, en wanneer jy na my draai verhulp, is my vader arms en moeder boors wafheid oop vir jou, tot redding van jou siel en tot redding van jou situasie. Warm skyn ek oor jou as a son wat jou oordek en voed. Ek speel dier jou as elektriciteit, en ek gee jou leven. Ek spoel dier jou om jou te voed, dier jou maag vloe ek en reguleer elke aspekt van jou kostbare lichaam, die houwer vir jou siel en my gees. Kostbaar is jy vir my, jy wat hier lees, jy wat asema. Verheerlik sal jou jylle wees word, en niks van jou sal achterblij as jy my in jy self gevind het nie. Hier in die centrum van jou wees is ek as gees betrokke by jou elke gedachte, elke beweging en daad hoe nie my gees ontheilig door zonde nie, en jy is nie met die dood hoef te betaal nie. Dit is die prijs wat Lucy vervra en ek is rechtverdig en moet omgee wat om toekom. ge Gee my die ere ook in jou lichaam, al sê ek dat jy die lichaam moet afsterf. Dit beteken toch maar net dat jy die aardse drange moet afle en nie jou eie lichaam moet haat of kastei nie. Wees net dankbaar dat ek die sachte kissing onder jou kop is. Die warm kleere wat jou lichaam klee, en die skoene wat jou voete verwarm en beskermd, en die klippe en stompe wat in jou weglee, eet my in die ochend, middag en aand, drink my in jou water, in jou wijn, leef my, amen.